Tizedik fejezet Hans Zimmermann türelmetlen kopogással jelezte a főnökének, hogy feltétlen beszélnie kell vele. Johann Kraus nem siette el a betettsékelést, nem volt kedvére való a ráváró beszélgetés. Már korán reggel elért hozzá a kórház folyosóját ellepő zúgolódás. Tanácsos úr, hajtott fejet Zimmermann, amikor végre engedélyt kapott arra, hogy belépjem. Krausz illemtudóan felállt, és kezet nyújtott a kollégájának. Széles író szigorú rendul alkodott, amit csak a sarkiktárt ablakon át beszökő szellő bontott meg néha azzal, hogy arrébb fújt egy-egy papírlapot. Johann Kraus ilyenkor fürgén lecsapott a a rendetlenkedőre, és igyekezett azonnal helyreállítani a fegyelmet. Mérhetetlen ellenszemvel irányult a legkisebb káosz iránt is, Márpedig érzése szerint dr. Zimmerman látogatása e felé terelte a napját. Tanácsos úr, megjöttek az első próbák a laboratóriumból, szinte semmi kétség nem maradt. Áj, ne olyan hevesen kedves kolléga! emelte fel Kraus tiltakozóan a tenyerét. Nem kell azon nyomban a falra festeni az ördögöt. Parancsoljon, foglaljon helyet! Freilin Annika főz nekünk egy zamatos feketét. Vagy inkább egy kis frissítő limonádéra vágyna? Ebben az elviselhetetlen hőségben nem lehet eleget inni. De kinek mondom, hiszen szakember maga is, mosolyogta el magát, de nem volt őszinte a mosolya. Aggódott ő is, ám egyelőre még más terhek nyomták a vállát. Dr. Kraus tanácsos úr! Meggyőződésem, hogy Hamburgban újra felütötte a fejét a kolera, jelentette ki kertelés nélkül Hans Zimmermann. Szigorú volt a tekintete. Kraust is megrémisztette, de igyekezett erőt venni magán. Ugyan már, Herr Zimmermann, minek ennyire elhamarkodni a dolgot? Hagyni, hogy eluralkodjon a pánik. Senki nem tagadja, hogy az elmúlt napokban megnőtt a gyomorfertőzöttek száma. Nyár van. A kórokozók és a bacilusok szeretik a nagy melegben kitombolni magukat. És azt sem tagadom, hogy valóban találkozhattunk egy-két különösen súlyos esettel. Főleg olyan negyedekben, ahová csak későn jutott el az orvosi segítség. Későn? Mégis miről beszél? Tegnap óta egy tucat halottunk van. Emberek, akik reggel enyhe hasfájással ébredtek, estére pedig már a mentőhelyet a halottas kocsi értük. Egy tucat ember egy ekkora városban nem hinném, hogy olyan ijesztő szám lenne, próbálkozott a tanácsos, de a szavai csak dühöd gerjesztettek Hans Zimmermannban. A fiatal orvos a fejét ingatva pattant fel a székéről. Ha igaznak bizonyul a félelmem, akkor ebből a tucatból holnapra két tucat lesz, holnap utára nyolc-tíz, és isten a lelkét annak, aki tehetett volna ellene valamit, de ki tudja mi okból, tagadni próbálta a tényeket. Intézkednünk kell, azonnal. Nincs vesztegetni való időnk. Doktor Zimmermann! Mégis mit képzel? Kérem fékezze magát! Emelkedett fel Kraus is. A két karjára támaszkodva tornyosult a mahagoni íróasztala fölé. Mit gondol, mit kellene tennünk? Az egész életemet a beteg emberek megsegítésének szenteltem, háttérbe szorítva családot és szabadidőt. Maga meg nekem esik, megkérdőjelezve az orvosi eskütételemet. Csak mert nem akarok azonnal felülni a pánikvasútra, csak mert arra kérem, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, hogy ne csináljunk bolhából elefántot. Pontosan tudom, hogy a bolha csípés is kellemetlen, mi több elfertőződhet, ha nem kezelik. De a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha kapargatni kezdik. Ha a helyi gyulladást a kapkodó vakargatással kiterjesztik az egész testre. Úgyhogy nagyon kérem, herr kolléga, uralkodjon magán. Lássa el a betegeket, mint ahogy eddig is tette. Kiváló orvosnak tartom, de ez a túlbuzgó magatartás most nem használ senkinek. Hagyja a központi döntéseket azokra, akiknek tapasztalata van az ilyesmiben. A szimerman még egyszer hitetlenkeddel megrázta a fejét, majd mellőzve az udvariasság alapszabályait, Köszönés nélkül elviharzott. Hamburg lakossága ekkor még nem tudta, hogy néhány hónappal korábban a fejét kabulban felütő kolera a Kaukázuson keresztül Moszkvába és Szentpétervára is eljutott, a városokba, ahonnan ezrek indultak útnak, hogy első állomásként Hamburgban várakozzanak, a New Yorkba induló hajóikra. Az utasokkal és a bőröndökkel együtt Megérkezett a német orvos, dr. Robert Koch által nemlék felfedezett gyilkos baktérium is, amely Hans Zimmermann félelmeit igazolva, lankadatlan szorgalommal végezte a dolgát. Augusztus 18-án tizenketten vesztették életüket a fertőzésben, egy nappal később 31 -en. A hamburgi lapok azonban még mindig csak kolerához hasonló tünetekről írtak, egy másik korról a nagy mumus kis testvéréről, ami ugyan veszélyes lehet a gyengébb immunrendszerekre és a rossz tisztasági körülmények között élő emberekre, ugyanakkor kordában tartható, és egy kis odafigyeléssel megelőzhető, de legalábbis nagy valószínűséggel gyógyítható. A város vezetőségét ezekben a napokban még sokkal inkább izgatta egy pánikból adódó, felbecsülhetetlen kár mint maga az esetleges járvány, amit továbbra is megpróbáltak tagadni. Hiába érkeztek az első javaslatok, mely szerint egy időre le kellene állítani a hajóforgalmat. Az illetékesek foggal, körömmel védekeztek ellene, nem törődve azzal, hogy Hamburg kikötőjéből a világ bármelyik sarkába gyorsan eljuthat a telhetetlen korság. Hans Zimmermannak azonban már nem volt kétsége afelől, hogy igen nagy a baj és hogy csak egyetlen módon tudja megóvni a családját.